اخرجني مخرج وجعل لي ملة كسلطان النصير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدنِي عِلْمًا صورت التکویر مکی صورت تے پا ترتیب دا صورت انو کے اکسی نمبر دے په نزول د سورۃ تنوکی ام نمبر 3 د دې سورث د مخکې سره ربته هر کله چې مخکې سورث کې ذکر وکا اذا جاءت الصواح د دې سورث کې مقصد ذکر کوي د باس بادل موت په دې سورث کې بیان د احوال د قیامت کی چی او هغه احوال د قیامت به ذکر کئ چې هغه به احوال د پناد عالمی د د دوباره جنم اخ کی چې کوم حالات دي او سبا پا وقت دا باس بادل دا الموت کی کم حالاتي لداغی بیان ایزا شمسو کو ویرت کل چنور را انغ خسلی شی بازی روایاتو کنازی چی سوک دا غوالی چې دے دے دا کیامت رزقوی د قیامت رس بسنگ گئی نو دیری دا صورت شمس دا صورت تکویر دا دی اولولی دا دمخی طب دا کیامت حالات اغراشی ازا شمسو کو ویرتا حرکل را انغختلشی انکادرک او کلچی سطوری وإذا الجبال سويرته كانت بغرون روانشي وإذا العشار قطلته عشار دا جمد عشراء دا عشراء أغوخي توييي جي بحمل باندي لس مياشت شوي دا مالک تاڑی رضیاتا محبوب بھئی دیکی شارت احیبت دا قیامت تا چی دا لسو میاش تو حامل اوخی اغتیلت دا بپری خودیشی و ایزا الاخوزو خشیرتا و او کله چی زنګلي زناور حشره ترجمکلي شي حشر حیبت hebat دوجني او خوشره حشره دا زناور به انسانانو ترجمشي خوشره حشر پمانا ده جمع ایرازی لکه صورت الانعام کی تیرشیو وحشرنا علیم کل شیئن قبولا یاو تویر مخشورا ده مرگ نمخ که مخ که برا جمع شی بعضی مپسیرین ذکر کوي چې د اخون شو د زناور و حشر سده اغا مرگ داغی یو قول شازمه لاويږي چې د دیبم د مرګ ناروست راجوندشي او قصاص د پکیواز ستېشي خدا خبره قراني ايتونو سره سې نه معلومي زکه چې قراني کریم کې راضي الله فرمایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونگ آغا چازا تراعی عذاب نور کهو ترسو چه مو بکی پیغمبر نی لی گلی نو سارو تا خوالناسو پیغمبر نیرا لی گلی نو داغی حشر سده مرگ داغی و ایزل بحار و او کلاچ دریابونا دک لی شی دا اوبونا با دک لی شی پا د مکا با اوبعو با یولی شی یا دا سج رک مانا په دریابونو بهور بلکلی شي ځکه او رواییت ک راځ د د هر دریاب لاند به ور دی دنیا کې چېونه دریابونه دي که نه د لاندې ور وزل بهجرت وزنفون ته کله چې وا د بدنونو سره ی شي و ازن نفوس و زو وجد یو مطلب داده چه روحونا با د بدن سر یوزیشی دا برس دا قیامتی او دا قیامت مخ کی د بدن تروحا دا نواپس کی دا با د قیامت پرس دی تراواپس واپس و ازن نفوس و زو وجد باز اوی تقسیم بشی دا نفسونه اصحاب اليمين بجودای شي اصحاب الشمال بجودای شي السابقون الاولون بجودای شي وا اذا النفوس زوجت نداب الترى يومئ شي تقسیم بشي وا اذا الموعوده سئلت او تكلا د جونده خخكلي شي مباركي تفوس شي دکه د عربو بلوله جوونې خښولی هغې باره کې به تپوسو شي دکه جاhilیت والا او جین و عزل مووقو د او هر کلاچ چې د ژوند خښلی شو باره کې تپوسو بن قولت په کومګونه سره دي قتل کدی جرم سو و عزت سر وو نوشررت او کله چې عمل نامې نوشرت را غلی کلی شي نوشررت کولا بهکی شي ځکه چې کله د انسان وپات کږي د دو صحیح اعمال دا راغم دکې شي نو دا به هلتهلو ت بیا کولاو کلی د اقره کتابابق <تصفيق> عمل نام لوله وزل سما او کوشيته ته او کله چې سمان تا پو کې ويستلی دا موجود شک به بدل شي وزلحي موس غرت ته او کله چې بجه نتیي شي اوور ب ګرم کي شي وزل جاي مو غرت وزل جننتته او کله چې په جنتو را نږدې کړي شي الی مت نفس ما اخضرته پوي به شي هر یو نفس په عمل چې حاضر کړي یې ارچا ته پټولږي د سکلیو یو نبأ اول انسانو بما قدمه او اخر فلا اقسم بالخنس الجوارل کنس د زما دا قسم چې دی صداقت د پیغمبر او پهصداقت د قررانبانې قسم فله او او زما د قسمی بل خو خو جمعه د خانیون ده په تدل کې دوه چې د شپیخ کار شي د ورځې پوچ نقسم دی زما بالخونس پستور پوٹی دن کو الجوار جوار جمد جاریتن دا دغستور چی چلیگی پا اسمان کے کن نس جمد کان سن دا داخلی دن کی پا خبل مکان کې زما دی قسمی پا غستور پوٹی دن کو چی روان دی الكنس كاركي كدش بي والليل او قسم دي پش با إذا عص عصا كالة شداش شاكي يعني شبا وقت دخ كاركي دو دستورو دي او الصبع او دا سار دا وقت د پتی دو دستورو دي دا قسمونا اللاو كو خنس الجوار الكنس والليل اذا عص, عص وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ چې هغې نن دا پیغام د رسول عزتوال دی دا جواب قسم دی او د رسول مراد ملکی رسول دی ملکی ملکی رسول د ملائکه رسول یمري رسول السلام لقول او القول پا مانده پیغام انهو لقول رسول ان کریم چه دا پیغام د رسول ازتوال ده ہے انهو لقول قسم او مقصد پا کسده اس بات د صداقت القرآن او د صداقت الرسول گو رسطوری پٹیگی او کارکیگی او چلیگی آیتونه د قرآن دنیا والاو ترارواندی کارکیگی او سنگ چه تو رش پل لارشی رانا و شي شی دا رنگی دا قرآن پر لو سرا تیاری دا جال او د کوپر او د شرک دا لالشی کنا رانا رش شی تیاری لالشی او دا حرزه که چه قرآن راشی دا اکیدین تیار ختمه د معواشرې نه تییاه او یورنا شي ان نه هوله قوو رسولین کریم زی قوتین چې قوت والله دهشیطې مقابل نه کولی زی قوتین چې قوت والله ده د زلار شي مکیین په ن د شو والله دا مرتبه واله دا د روغژنه نه دا, دا مفت نه دی مطن خبرې منلی شي سممه الته د سممه نهمررات عالمې بالا هلته چې کوم مق دي د د خبره الته چلیږي امیننه امابدار ملکې په وي کې خیانت نه کوي لکه سم چې روافز وي دا رواک و کده باظان پو رواتیز وی اصل کدا وحی علی علیہ السلام تراتلا خو جبریل خیانتو کا و محمد تے وحی اونا خو سوچ کونو چی شیعو سرستا پلارا تک کی دی شیعو کا نا چی شیعو تا سہم دردے پیدا کی دی شیعو کا نا متوائن فم امین وما سواہب کم بی مجنون وما سواہب کم ندستاس و خیر خواب بی مجنونو لیوانی صاحب پا مانا دا او د خیرخواست سراب یا اغا چی دا قوم ستا سوندی اغا مجنون ندی ولی ولا قدر آهو اغا جیبریل لی دلی لیوانی جیبریل دی نبی ری سلام جیبریل لی دلیو شپکسا و وزاریوی <خم> ولا قد راه يقينا لدله النبيين الْنَبِيَ السلام جبريل رعا بالافق المبين بكنارو خارام وما هو على الغيب بظنين نبي دا پیغمبر په غیب او بوخل كون کی دی آیتنا باز خلک علم غیب پیغمبر ته ثابتای چې پیغمبر په غیب پوئږي اوله ذکر الله و نبی پیغمبر په غیب و بنین بخل کوونکي مې زه سيدا چې پیغمبر په علم غیب بخل نکي لو بیادا علم غیب را خلکو ته وښوکانو بیا خلک غیب دان شو دلتا الغیب ادی مراد دی وہی چې پیغمبر وې نه او دا پیغمبر علی السلام دا ډیر سخیری وما هو عل الغیب بظنین بظنین پدې کې یو قراءت بظونین په زواسرم راغلی بونین او بظونین دا ډول کې راټول راغلی دي لکه تفسیر ابن کثیر ذکر کوي وما محمد صلی الله علیه و على ما أنزله الله, الله إليه بزوانين بزوانين معنى بخل ندي محمد علیه السلام پا آغسر چه الله تراليگل دي بزوانين الله چهو تکم غيب راليگل دي پا غيبان دي بزوانين بخل ندي دا قرآن غيبو دا نو پٹو لو اللہ نبی علیہ السلام تراولی گو ندی زنسر نبی ساتھلی بلکہ دے خلق کو تے بیان وما هو علی الغیب وما هو بقول شیطانی الرجیم او ندی دا قول شیطان رٹلی شوی فاین تذهبون وشرط روانیہ فا اینا تصحبون فا اینا تصحبون مچرت روانیه انہو ایلا ذکر للعالمین ندیدام اگر نصیت دی للعالمین دا پار دا تولو خلقوں کریم خو نسیت او پن دی فا اینا تصحبون چرتز مپسرین وئی فأينا تصحبون شرط زي زماد كتابنا زماد طواعتنا يا فأينا تصحبون زماد زمكنا بل شرط زي تاسو ان هو إلا ذكر للعالمين ندي دام مگر نصيط دا, دا پارد طول خلقو لمن شاء منكم دا پارد آغا چا چه غالي ستاسونا چه برابر روانشيه وما تشاؤون او نووال تاسو مگر هغه چې غواړي الله چرب د مخلوقات دي صورت الانفطار دا مکی صورت دي په ترتیب سورتونو کې 82 او په نزول د سورتونو کې همدې 82 مکی سوره کې زورنۍ ورکا چې ائنه تزحبون تاسو چرتهځه په دې صورت کې وای ما غَرَرک بِرَبِّکَ الْکَرِيم تاسو د ا کریم بادشاہ نه کوم یو شیزه په دوکه کې او ساتلې په دې صورت کې اول احوال د قیامت اذه انفتورت فطرت کلجی اسمان به اوچوي او اذا الکواکب انتثرت او چې کله بسټوري ودړېږي لاحالات با قیامت دیستوری با به گی اسمان باوچوی و ایزا البحار و پجرت او هر کلاچ با دریابون پجرت او با یولی شی و ایزا القبور بغصرت او چی کلب قبرون والا روچت کلی شی علمت نفس ما قدمت و اخرت پوی بشی نفسو په آغا سو چه مخ کی لی او رستی پری خودی قد دمتا پا سبانده عمل کردی قد دمتا اخارتا پا سبانده عمل نو یا قد دمتا نیکی دا زان سمخ کی لی گلی او سمخ کی بدی لی گلی او سد زان رستو پری خودی دا نیکی کارونا یا دا بدی کارونا کمه طریقه پریخو ده ده زانه رستو خپل اولاد تا دارنگه خپل منتصبین و متقیدین تا آیا پا بدعات خلک خلق پریخو او کنا پا قرآن باندې خلک پریخو ده بما قدم من المعصیات یا کم گناونه مخ کلی او ده زانه سرسو پریخو یا د زانې کمال مخ کې لګې او سیر الصوره صاوت پر خوري دی ځکه حدیث پاک کراځي چې مسلمان پس د مرګ نه به اندته د باز اعمالو سره ملاويږي د باز نیکو یو پاریخ ارا علم چې د خور کړی بالله درزاده پارا کدی ملم شي چې ته یو شا غربه کبایلا کګی نه یا چې ته د بیر په کورونو کې په بایو بچی نه گیای درس په کای کنا دارنګي چې ته واره د با جوړ پر دشتو کې درس کوي او ټکی به زکړی او چې به مړی او تعالی به ثوابونه نو یو هغه علم چې د خور کړی او دارنګي نیک اولاد د چانه رستو نیک اولاد پاتې شو دی به مړی دا نیک اولاد پا نیک اعمالو که بگده عیسی تو تباغه رسیجی یا چر تا او مصحفا ور رسو چا یو کتاب یو قرآن دا ادیا کری یا چر تا جمعاتی جو کری یا د دا پارچتا کور جو کری او یا چر د دا اوبو انتظامی کری یا پا خپل سی حد دوران کې د خپل مال نه استی یا ما قدمت و اخرتو یا ایوها الانسان ما غرق بردک الکریم پا دی آیت مبارکہ کی سخت زورن ادا او دا خطاب په دنیا کی دی یا پا قیامت کی چه تکم یوسیس پا گناہ بانده اماده کرده وی یا ایوها الانسان ما غر رک بربک الکریم اے انسانا اے حضرت انسان ما غر رکا کمسیز دو قدر کا تاتا در رب ستانا ستا در رب نا کمسیز تال دو قدر کا تید رب نوالو لے آغا رب ہدا سی رب دے الکریم یا کریم دی عزت والا بادشاہ دی اغزات خدا شزات دی خلق کا چې ته پیدا کړې ته برابر کړې ته نیک قدواله کړې جسم الله او تو اغزان شکرې تاله در کړې دی ته د اغزات نه کوم زی زخوا والو لې یا و هل انسان انسانه ما غرککه کمسی زدوکه در کا تاات د ربستانه ال قیم چې عزاله دی الله قیم دی رام او کرم کلی دی او ته د غزات نه پرمانی کې دغه خلاب کې الذي لکه کا غزات چې تی پیدا کړی یا آغازات چتی پیدا کری تدھا اللہ نکم سوالو لی وَيَّا كَاتِمَ الزَّمْ بِأَمَا تَسْتَحِي اوارس شغلی گا یا ایوہ الانسانو ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ یا ایوہ الانسان اے انسانا ماغر رکب ربکل کریم و یا قاتم اما تستہی اے پټ پٹ پٹ پپٹ زے کی گناہ کا تا تا شرم ندر والله واللہو پل خلوت سانی کا چھتا زانتا پتنہائے کی کنا تسو چنا موبایل سا سا سا الله د سره دریم دی جو, جو زیوامه ما غرککه بریکل کیملهخه لکه کا غ زاد چې پې پیدا کړي پی یا په واکه په واکهه پوه اناندمونې دله در کوي لاس او خپې پهعادلك یا ف لک الله تا آغا صورت تالو لی چه اللہ کم فخولو یا فعد لکا تے مغتدل جوکلی نا پورا دیر دنگی او نا دیر زیاد چی تے فی ایی صورت ماشا ارکبک پکم صورت کی چه اللہ غختا ارکبکانو تے یا کلا ایچ چردہ سے نا دا پکار چیتا دوکشی او دا آغا خل کریم بادشاہ نا فرمانی ہوکی دا اوس تفسیر کئی دا ماغر رکا کتاسو تقزیب کوي بل تکزیبون بی الدین بل کتاسو تقزیب کوئے نزبت دا دروگو کوئے بی الدین و ان علیکم یقینن پتہ سو مقرر دی لحافظین حفاظت کو ان کی ملائک کرام کاتبین عزتمن کاتبین لکم کی لکھن کی ملائک دی او سو جویز قران مننما نبیہ کرام کاتبین نس مراد دی یارا لیکن جدا کم خلق منکرین حدیث دی ائی ملائک وجود ل کرام کاتبین عزتمن کاتبین لکھن کہ یعلمون ما تفعلون دی په ییږي پارسه چې تاسو یې کوي ان الابرار لفی نعیم یکنن نه کان بپنیامتو نو کیا ان الابرار یکنن نه کان دی په پنیامتو نو کیا ابرار اهل الصدق رشتونی خلق چا چې د الله حکم منلی دا, دی بازی وی دا, توحید کی اور بازی دا ابرار دي بعضې وي ابرار الدین ته توید ادي واللهپ یاتونو کې او بعضې او لماو د ابرار یوجو تهبی ذکر کري چې ابرار هغه کسانو ته وي اللهنه لا ی زونه چ د دین رو مې گو دي تم zarar ورنکي دا نه کاندي چې چاته zarar ورنکي لکه انسانان پیدوا مور پلار پیدوا گاوندیان پیدوا تر وراره پیدوا چې دې مې گو ته نقصان رسول الله عليه وسلم بل چاته نقصان ورکی بیا بازي وې چې ابرار آغ چاته وې چی لائی اوزون احادا چی چاتم ضررنور کئی یو مانمو پسیرین ده ابرار کئی احسان که انکی ده مخلوق سره دیده اللہ مخلوق تسخیگر رسی این الابرار لفی نعیم یکینا نکان خام خواب پنیا متنکیام این الابرار لفی وإن الفجار لفي جحيم يكيناً بدكاران بفجان نمكي يسلاو نها يوم الدين داخليگي باغيته پرده دا كيامت وما هم عنها بغائبين أو ندي دي داغينه پتی دونكي وما أدراكما يوم الدين أو سشي خبر در كتاتا چسو در از دا سمه ما ادراك لو شی خبر در کو تا ما یوم الدین چه څه درز د قیامت یوم د قیامت هغه ورځ دا څه ورځ دا لا تملک نفس چه وس به نرسید یو نفس د بل نفس د پاره شی اندزره برابر والامر یومئذ ل لله او اختیارات پا دا غرص دا الله اللہ بییا مالکی الدین صورت المتوفیفین مکی صورت دے په ترتیب با صورتونو کی او په نزول د صورتونو کې چیسی مکی صورت کې زجر ذکر که چه تکمی حسیز دا اللہ نوالو لے دا غطا نا پرمانی دے وکا نو دی صورت کې زجر ور کئی چ سو پناب تول کی کمی کیا او اس پدی پدی صورت کی احوال بدا پوجارو ذکر کئ او د ابرارو وایل لل متوفین هلاکت د دپارا د کمی کوم وایل لل متوفین اصل کې نقصان کولو توي یو پناب ټولکی کمیدي دا غ حرام دی ته چا کور کې او یو تطپی په ما نه ويدي نیکه رکو صحیح نه رکو صحیح نه کې سجده صحیح نه کې عبادت صحیح دا کې لودام سبب د هلاکت دی ویلو لیل مطرفیفین زکا موتا امام مالک رحمت اللہ علی کی روایت دی چې عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یو صریعو لی دا منزکو نو رکو تلوار کو سم درست درزکو نو اغاور تاویت تا خو تتپیفو کو او د دا تتپیفوالاو دا پار حلاکت دی پا ار یو سیس که کمیچه تا که گوره یو بتا سره یو مزدور و مزدوری و کا چه سو نا وقت مزدوری و کا دا آغی ورطا پورا پیمنٹو کا ویلو للمتوفیفین او نن آم مارکیٹنگ پدی که داشه دیر زیاد تیخا او دا دا کامت دا علامون علامه ما روایاتو ک راځ پینزو, پینزو دی. وحد با دی دا، دا پسی زونه دي کم یو تن چې وادم ئ اوهشکنی کوي الله به په د باندې د د دشمن غاالب کوي کوم تن چې د الله قانون پریغو دو او د نور رو خلکو په قانون پهسیځې ففهکر کې به مبتلا شي چې پهم کوم کې بیاحيي عام شوه زینا په کې عام شوه پایرو ابا غانی راضی نو نو نو کم کوم چې دا ناب ټول پک میکه واکی آشو دیبان بقاتون راضی کم خلک چې زکات ادا یی نه کوي نداري په دیبانې بدل الله طرفنا په وحب ضرورت کې باران نراوريږي با زیر روایت کې راضی چپکم قوم کی په مال غنیمت کې غلا شو روسوا مدارنګي دیبر دشمنانو نه مرغوبې بی بیا پکم قوم کی چې سودخوري سي وا شوا پای کې با د مرغ اغشر حسي واشي او چې ناب تول کې پکه کمی واقعیا شو پارزق کې به به برکتیا چې کم د حد خلاب پیسلی کولی ددار د دا مسلمانويتو يول قلو غرب دا عام شي نو لل المتوفين ويل تبع عام ويلطبده لل المتوفين د د کم کو الذينه اسان ز من سره له نه کسان چې کله پ مع نه اخلی د خلکو نه یوفون پوره اخلی د بل چاانه اخلی پې کاروبار کوي د هغه بلکل چ کوي چې یو یوب پهکې ا چې بیا بلتهرکي نه بیاغ ووي زږ تعلو الان نې ی تووفون یا د بل چا نځان تسیستلي که او چې بل چا تهرکو ل کمو دا کو کمی شو که نهلهزینه چې په پهچاسې خررسو صح نه ده کوورته اَلَّذِينَ اِذَكْ تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوَزَنُوهُمْ او يُخْسِرُونَ او چکل دی بلچا تا پیمانا کئی یاو اللہ تول کئی یوخسرون کمی کئی یا بلنا زان تا سیوا او بلتا کم دلتے والی پسو انچو سا او بلتے ور کئی او لهنه <اللزين> ز تعلو الله الناسې ستوفون کالو هم او ځ نو هم یوخصیرون الله وننو <يزنو> دا چې دځ سره مګري در سرهوللی بیا دي الله ون نو آیا دا خیال نه کوي او لا کسان ا هم مب ع به اوسون چېدي بدوباره پورته کولی شي اغ راس کې دا سوچ نه کو يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ پکه با مر چې بودریږي خلق رب د مخلوقات کله اچری راس نه له پکار ان کتاب الفجار لفی سجين یقینا عمل نامید بدکارو د فسجين کې دي و ما ادراكا سشي خبر در کو تعالی سجين سده کتاب مرقومه د ريجستر دی لیکل شوی وایلو یو معزل مکذبين خلقد دی په د غرض کې د پاره تغزیب کوونکو کسان چې د روجنګنی رض د قیمت او تغزیب نه کو د دینا الله كلو موتده مگر هر اغتن چې هغه د حد نه تجاوس کوي او اوګنا کوي اذا ذاله علیه آونه او کله چې لوسې شي پهده زمونږ تونونه د دی وي دا کې صیدون کل لا چې دا سنه د په بل ران نه قلوبهم کولو به هم بلکې زنګ راغلی د د پژلوو د د پژبا ممهوالی شويدي طب طب لا کولو ختم الله على قلوبهم داړه دا ناکر عمل دا وجنا په ختم الله على قلوبهم کې <كيه> تفصیل شوه بل ران على قلوبهم بلکې <بالك> زن راغلي پزلونو د <دا> دې <دی> باندي داولې زنګ راغلي ما كانوا یکسبون <يكسی> کنه په <بس> سبب دا ار عملو چې دیې کوي <كه> کلا انهم یقینا د <دا> ساده دی با درد دا دا دی دار نا یوم ایزن پا دغرزا لمحجوبون پر دو کشی حجاب کشی دی تبا لاغ پل دی دار نکی سم انهم لسوال الجحیم بیا یکنن دی ضرور با داخلی دن کی او س ی قالو بیا به اوویللی شي حاض ل دغدي چې تاسو دې تغذب کاو کلله یقین ان کتاب الابرار ب شکه عمل نامد کاو په اللیین وما ادرا کا سشی خبر درکوتاتا چې دا اللیین سری اِلَّيْنَ پويږي او ما اذكركم اِلَّيُونَ كتاب مرقوم دفتر دي لیکل شوې يشهده المقربون حاضريږي اغي ته نږدې خلک ان الابرار لفي نعيم يکنن نکان ديبه پنيامتو کې علل ارائك په پلنګونو باندې بیا ينظرون بوري با چاته بغوي و سره ذکر نک ی انظرون قیامتونه د جنت به حال د دشمنانو به ګوري ينظرون ګوري با الله ته به ګوري ال الارای کی په پا پالنګونو باندې ویا ينظرون ودي به ګوري الله یا به جنت او د جنت قیامتونه ته ګوري یا به حال د دشمنانو ته ګوري تعرفو فی وجوههم تباب جنید دی په مخونو کې نذره النعیم تازگی دنیا متونو تباب په مخونو کې اغه تازگی دنیا متونو په جنید یسقونا په دیبان بسکول شی من رحيقنا دا شراب خالصنا مختوم چې مهر به اور باندې والی شویا رحيق اغه شراب چې د اخیری نه په پاکی او د نشه د ګډون نه په پاکی او چې سړی دا اخیری ګټکې کنا اغه سره به د مشک خوشبویا یسقونا من رحیق مختوم ختامه داغه مور کړي د مشک مشک به داغه مون ته الله خبر راکو داغه اخیری کې به د مشک والا اغه خوند او خوشبویا و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و فی ذلک پدی کی مندیو کی منا کون کی تنافس اگی ته وئی چې نفس داغي د دا حاصلولو د پاره هیرس کئ چې سو هیرس کئ چې توی زما ما وندی ماته پټی کی سپهادارو کرل زوات الگ غلط کرم زماغا ونڈی دوچتا کورجو کو زی پیسلور چتا جوڑو ما زماغا ونڈی دکونو کو تردنامنا ما زی سر سر بار اگر کی بین مکو و پدی کی بین اوکا فل یتنافس المتنافسون و مزاجوهو من تسنیم او گدون داغیبا دا تسنیم چینی نیا تصمیم دا سری تصمیم عینن دا چینه دا عینن دا تصمیم دا یو چینه دا یشربو به حلمو سکی با دا دینانی زدیکان خلقا این اللزین اجرمو یکینا آغا کسان چه جرمی کرده کانو دا مجرمان او من الذین آمنو پا مومنانو پوری یز حکون خندائی کولا دیس کولا مومنانو پوری دا چا دا دی کافرانو دا مسلمان پوری چې تو که کئی دا دا مسلمان کار نده دا دا چا دا کار دی دا خو خود کافرو کار ده بلبلچا پر قصی خندا کول دا نجائز دی دا د انسانی اخلاق کنه لر خبره دا دی سرده یو انسان اغا دل شکنی کی او اغا دیر بے حسلی شی بل دا کم تن چی چا پس خنده کئی دی زان دا اغا نخو گنی دی زان دا اغا نغور او دا تبایی دا تا تکبر علامت دی او دی زان محفوظ گنی چیر بزرگو لی محفوظه ما الکصفۃ لگی الله رب العزتو پاګی چې کمکمې کوه تاہیدی دا غنې لړکی او تابکی مبتلا کی چا پورې خندام کوا باز روایات کرازی سوق چې 50 پس 20 نه کی کړه نو الله با داغن آره مصیبت لړکی او داسړی او پکې مبتلا کی منزاهک زهکاه باز وی د اجرمون مراد قریشی کاپران ابو جهل او دغری مرغریت النا مرادی او د مؤمنانو النا مرادو امار خباب صحیب بلال او غیره دی مشرکانو بدرامي کولی دا مسلمانان دي د جامع څنګه دي تزانې کا پټاو کړی دا او ازغيه پکې ور کړی دي لا صحابو یاران نبیو ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يزحكون و ایزا مرو بهم هر کل چی دی تیر شی پاگی بانده ور تیرے دل دی مومنانو بانده اوشی یا تغا مزون نو دی پچموزه که یغی پوری چه کل با دی پا مومنانو ور تیر شو نو دی کابیرانو باور پوری پچموزه کولی غمز رو بیا تفصیل کوي وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا بطشين او چې کلب واپس شو کل خپل غلکوتا واپس کې دلبا خوشالي کې اونکي وإذا رآهم قالوا إن هؤلاء إلا الضالون کې اصل کې اهل حت تسليدا ياراني نبي ته تسليدا چتا سور اچاد استهزاء جانو پروا مکوې او دینه یریګي اما با دي خلک یک د کارمکو خلک بارا پسې خان دی نه ته صحیح چلےګه ک خلک خان دیو ک درامیکي ک ارس کیا وی هنسې جانے سے جب تک ہم ڈرینگے سے جانے سے جب تک ہم ڈرینگے زمانہ ہم پہ ہنستا رہے گا ده چه سو پوری تدینه یاریگی طول برده پوری خانده نی کی گی بیا و ایزار او هم قالو انها اولای لدوالون و ما ارسلو ندلی گلیشوی دی پاغی بانده حافظین سوکے کونکی فالیوم اللذینا بسنندزه آغا کسان چه ایمان روللی فکاپیرو پوری بخانده کیا فالیوم رزران او انا دار قیامت د دا مؤمنان په دې ډال به بدل والی او د مؤمنان علل ارائک په پالنګونو باندې وینزورون او ګوربا آیا بدلا ورکني شو کافرانو ته د آکا ور موچي دی کولا سورتل انشقاق پدې کې وم حالات بیانیږي د وخت د فنا د عالم ترتیب کی 84 پنزول کی 83 پدی صورت کی ر اللہ لمنا دا سلور ذکر شوی دی از السما ان شققت کله چې به اسمان اوس لیږي واذنت وغیخدی اسمان وغیخدی چې کله دا اللہ ترتن آرڈر کیږي إذا السماء شقة تقلب أسمان أشليغي وأذنت أو وقع إخذي إن شقة وأذنت لربها وحققة أو وقع إخذي حكم دخبل ربتا وحققة أو لا إقدة چه وقع دي ده وقع خودل چه دي دا كنا يرد مطلق طاعتنا حقته ذكروا غي خود لذي تي ده الله تبارك وتعالى اغى خالق دي مالك دي او ده خالق او مالك طاعات تا لازم دي واذا الارض مدته او تشكلت بزمك راق كل شيء والقت ما فيها دازمه که با او ارزهی آغا چه پدیکی دی که ملی دي که خزانی دي که مادنیات دی رست براشی و اخرجت الارض و اصقالها و تخلت دازمه که بخالی شیف وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَهُقَّتَ وَقِي إِخْي دِي هُكَمْ دَقْبَ الْرَبْ لَرَا أَوْ لَا إِكَدَ تِي وَقِّي دِي يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِهٌ جنس إنسان كنِي كَ مَلَدِي أو كَ بَدَ مَلَدِي كَدْهَا عمل او كسب بمشاقت سر خخ کار دیو که بد کار دی او چ پای کی مشقت دی دیکی اشاره دا چته په کار کې زانو کړهو کنه چې په غلا توګه زان کړه یې یی کی شپې دو بجې را پسی او ته بیا ور او بیاغ غلا کې دونه تکلیف او مشقت تکلیف او مشقت دی کنه دی د ویشتو خطر په پاکستان دره اورځي دوه خطر په پاکستان چې دا پا کې نو دغلته په ماشين کیو شپږته ګينټیکار او دغه مشقاتو یا ایوها الانسان انک کابح الى ربک قدحن فملاقیه یا ایوها الانسان او ای انسانه د آیت خلاصه دا را چې د هر انسان په پترت کی حرکت دی د هر انسان د دو په پترت کی حرکت دی او د د دا یوسی د حاصلو دپاره مشت کوي نیک انسانم او بد انسانم بدماشانم او نکانمه د د دواړو اخری منزل دا مرگ ده که نیکو محنتی کلی دی زان کلولی دی پا دبا مرگ را دی که بدو دزان کلولی دی دا بد کول انتر مرگ پوری دي تو د مرګ پوری تا ته اختیار دی یا ایوها الانسان اے انسانا یکینات مشقت کونکی الارب بکا پرسیدو کی ربستاتا ستا بر ربستار ملاقات کی گی تراغی پوری مشقت کې کدحن فا مشقت کولو سرا فا ملاقی دو مغامقی دن کی داغ سرا فا اما من اوتیه کتابا بس آغاز ہو چه ورک لیشو تا عملنا مددا بیمینی پخیلا سرا چا تا چه پخیلا سرا عملنا مورک لیشو فا سوپیو حاسبو حسابی سیرا زرد جرسر با ایسابو شی ایساب آسان په د سره به می حساب کیږي نبی رسول الله فرمایي چې چا سره حساب وشو له دې ته باشو نبی رسول الله سې فرمایي چې چا سره حساب وشو اغه من شو من حسبه غذبه چا سره چې حساب وشو اګير شو دلتا نووي چې چا ته به عمل نه پخيله سره ورکلې شو نو هغه سره به حساب وشي حسابسان پیغمبروی چې چا سره حساب وشو غیر شو په توڅ قران کریم بغیر دا حدیثونه د بی مطلب څه شو نو عائشه رضی الله عنها ولګی دا د نبی علی سلام نے تطوسو کو چې الله فرمایي چې اصحاب الیمین سره به آسان حساب وشي او تاسو فرمایي چې چا سره حساب نو هغه غیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې مراد د دین عرز دی اعمال به تپیشي او آغا حساب چه دا رنګي هغه حساب چې د تباعی دی دا رنګ مراد مناقشه ده ا سبب د تباعی مناقشه دي توي چې دلوي او دولو ولوکی عمل حساب وسره وشي دا کار و نکړی دا دی کړي لما کپا دا کار دغلا دی نکولا زینا دیولی کولا دا پردی پولا دیولی والا پردی حق دیولی وو دا خوری سر سر اولیش پیت کارا گیروا دغمو ناقش دا, دا. وینقلبو الہ احلیه مسرورا و پس بشی اهلی فال احلو عیالتا احل جنت بی خور غلمان بی احلیه احل جنت مسرورا خوشالک ری و اما من اوتیه کتابا او اغه شو چې ورکلیفو تعامل نما رستو د شاده غنام وصوف ید او صبره زر د دی بغوالي حلاکت پلام و یسلا سعیرا او داخل بشی اور تیز تام انه کان فی اهله مسرورا یقینند او پخپل اهلو عیال کې خوشاله دی دنیا کې ډیر خوشاله او اس د اخرت عام وسرن اوه او د قیامت منکرو انه زنا الیحورا یقینند ګمان کاو چې دی ب اول غرزیه چر الله تا بلا ان ربه کان به بصيرا بلکی یقینند رب ددا پدبان دی دونکو وا فلا اقسم بالشفق والليل وما ووس فله دا س ده او اوزه قسم کوم ب شف په ما غام معغاام او قسم کوم په شپه وما او اغا ووس چې راجه مشي دا حالات مختلفې په ترتیب سره اول شفقی دا ابتده د شپ ده دا دی اسمان پا کنارو که غسری کرلی دا مازیگر چې پا ختمیدو شی بالکل دا شپې چه شروع کی گی شفق بیاور پسی اللیل اللیل پورش پشی تا سو گو رے پا دیشپا کی عام حیوانات اغمق پلو زینو تا را جمع کی گی تاو د شپیر دیلی کانا پلو زر خلق ساروی ساروی ساروی ساروی ساروی ما غام نپس ای را جمع کی او پشپاک یې وګمه دا اغه مت دیژن کمال ترسی نو شفق د تیاريه او سلام یو انقلاب دغه ژوند جيغه انسانو فلا اقسم بالشفق وګوره شفقو شپشو دغه ته دنیا تراله ابتداء وشو د دنیا نه بزی فلا اقسمو بشفق دي دی پسورخی د ما خام او پشپا و ما او پا آغا چرا جمشی والقمر قسمی دی پس پگمه بانده ازد تسقا حرکل چی پورشی لطر کبونت و بقن انت و بقو خام خاور زیب تاسو یو حالتا رستو ده بالحالنا الله دا قسمونه نا اکو چی او گورا سنگس پگمه او دا جوابی قسم لطر کبونت و بقن انتو بقن چه تاسو بوزی ده یو حال نا رستو بالحال تا دا خطاب نبی رسلام تا یا تولو متا یو حال رستو دا بالحال نا چې لگ چه خطاب نبی رسلام تشید اے نبی علیہ السلام پتا باندي مختلف حالات برازي د سختو تکلیفونو پسند مخکل انبياو یا مختلف حالات برازی د ترقي او د فتوحاتو يا وګرا څنګه چې تا یو اسمانتابزي بلس مانتا بلتا مختلف حالات مختلف انبیاء و سرا ملاقاتون پا میراج کی یا پتا با مرگ رازی نبیاء با باس باد الموتی بیا با میدان حشر بیا جنت او که خطاب امت تشی مختلف حالات مشابید یهود و نصاراؤ یا مختلف حالات او گورت ماشوموی بیا ظلمشوی نو بیا بودا شوی نو بیا مرگ راغی نو بیا قبر راغی بیا باز باد الموت راغی نو بیا عیساب راغی نو میزان راغی نو سیرات راغی جنت دی یا جہنم او مناسبت په پامین دا قسم او جواب قسم کی دادی لکشپا ورس کې او دارنگی پسپومے کې مختلف حالات رازی دبار ستان اخیری حال دا بعض بادل موت دی په ما لا یون یا تو ب اوګه انسان چ د د پوجود کې مختلف حالات رای اول لطخواوا بیا د غ نهقاو مضهډو کې غه د اعزا او تکمیلی شو بیا بهکیرووا چولی چولشو او بیا دنیا ته راغې بیا د دنیا هوا ولیدا خلپوسی بیا د لوکابل شو بیا ځوان نکه او کا وادیو شو دا دورم ختم ش بیا بیمارې شروع شوي ځوانو لا واده نوکړي نو کله نو یو موبایل کله بل موبایل کله یو چارې سرته پروت یو کله بل چارې سرته پروت او چ به وادو که نبی اکرم سر تے پینا ڈال پرتی او کلی بسکوپان کو سر سرتی مختلف حالات دارین کی بوډا حالات اور باندرا او دا زمونږ استاد ګټول مختذینو ان الی ربک الرجعا الی ربک المنتھا لا ترک بنت وبقن ان تبق په مععلمم لامن هوول سشیي دي لره چې ایمان نه او چې کاه ل کېږي پهدي قورآ نودي سیجده نه کوي مو نه کو یا بلېلهونه کفروکسبون کمځ ک چې د سیجدې را شي چې زمونږ خیال نوخوا چې مرګري خبر ورکوي چې مکملو شي نو دا سیجده ک بیا بل کپو كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ زیبون بلکې اه کسان چې کوپې کلی دی یو کس زیبون دی تذب کوام واللهعاالمو الله خپږي په اغسه چې دی عزو کې پټ سايڅوک چې زور کې سفرټ سااتي دغ الله لهته ده په بس علیم بس خبر ورکدي ته په عذاب دربع سره اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا مَغَرَاكَسَان چې ایمان راولې عمل کړلنيک دیل اجر دې غير ممنون به انتهام سورۃ البروج مکی سورۃ دې په ترکیب کې 85 او په نزول کې 27 دې په دې سورۃ کې د اصحاب الاحدود تذکرہ کړي